Розділ 14. Надія у серцях південців зазоріла на початку літа 1863 року. Незважаючи на всі скрути і нестатки, на спекуляцію харчами і інші знегоди, незважаючи на хвороби, страждання і смерть, що не оминули майже жодної родини, Південь знову і навіть упевненіше, ніж попереднього літа, приказував. Ще одна перемога і війні кінець. Янки показали себе твердим горішком, але нарешті цей горішок дав тріщину. Різдво 1862-го видалося щасливим і для Атланти, і для всього півдня. Конфедерація завдала нищівного удару ворогові під Фредеріксбергом. Убитих і поранених Янки налічувались тисячі. На різдвяних святах усі раділи, серця людей були сповнені вдячності, що військовий талант обернувся лицем до південців. Недавні новобранці в сірій формі перетворились на загартованих вояків, генерали засвідчили свою енергію і всі були певні, що з розгортанням військових дій навесні північан розіб'ють остаточно. Коли надійшла весна, бої поновились. Настав травень, і конфедерація одержала ще одну велику перемогу під Чанселоросвілем – бійів Деньшеленів від захвату. Ближче до центральних районів кіннота північан прорвалися у Джорджію – але обернулося це зрештою тріумфом конфедерації. Люди довго після цього сміялися і поплескували одне одного по плечах. А тож добродію, коли вже наш Натан Бетфорд Форест на них напосів, їм тільки й лишалося драпати. Наприкінці квітня північанський полковник Страйт на чолі загону з 1800 вершників несподівано вдерся вглиб Джорджії, маючи на меті захопити містечко Ром усього за 60 миль на північ від Атланти. План у нього був серйозний – перетяти життєво важливу залізницю між Атлантою і Теннесі, потім завернути на південь до Атланти і зруйнувати фабрики та зброярні, скупчені у цьому важливому залізничному вузлі. Замір цей був зухвалий і за подіями південцям небоякої шкоди, якби не Форест. Маючи втричі менше вершників, ніж Янки, але зате добірних, він кинувся на вздогінь за нападниками, зав'язав із ними бій ще на півдорозі до Рома і не давав їм спокою ні вдень, ні вночі поки не захопив усіх в полон. Звістка про це досягнула Атланти майже одночасно з новиною про перемогу під Чанцелоросвілем і в місті мало не покотом лягали зі сміху і буйних радощів. Перемога під Чанцелоросвілем з військового погляду була, може, й важливішою, але те, що страйтова кіннота опинилася в полоні, виставляло янки просто на посміховище. «Ні, Добродію, нашого Фореста не обдуриш!» Весело повторювали атлантці, обговорюючи між собою цю новину. Фортуна таки обернулася лицем до конфедерації, і південці тріумфували. Щоправда, янки під проводом Гранта з середини травня обложили Віксберг. Щоправда, до шкульної втрати зазнав південь, коли непоборного Джексона було смертельно поранено під Чанцелеросвіном. Щоправда, Джорджія втратила одного з найхоробріших і найталановитіших своїх синів в особі генерала Кобба, що поліг, біля Фредеріксберга. Але після таких поразок, як при Фредеріксберзі, та Чан Янги однаково не зможуть довго протриматись. Їм доведеться скласти зброю, і ця жорстока війна врешті скінчиться. На початку липня дійшла чутка, невдовзі підтверджена депешами, що війська Лі вступили в Пенсильванію. Генерал Лі на ворожій території, генерал Лі лаштується до битви, і це буде остання битва у війні. Атланта була збуджена донестями. Всі раділи й жадали помсти. Тепер янки знатимуть, що таке війна на своїй власній землі. Тепер вони спізнають, що таке витоличені родючі поля, розкрадена худоба, спалені оселі, що це означає, коли старих і молодих саджають до в'язниці, а жінок і дітей прирікають на голодну смерть. Кожному було відомо, що накоїли янки у Міссурі, Кентукі, Тенесі, Вірджинії – навіть марі дітлахи, пройняті страхом і ненавистю, могли розповісти про ті жахи, які принесли з собою янки у завойований край. В Атланті вже було повно біженців зі східної частини Тенесі, і місто почуло від самих потерпілих про страждання, яких вони зазнали. У тих суміжних з околицях прихильники конфедерації були в меншості, і важка рука війни далася їм в знаки найдошкульнішим чином, бо сусід доносив на сусіда а брат убивав брата. Ці біженці одностайно вимагали спалити всю Пенсильванію, і навіть найлагідніші старі дами говорили про це, не криючи мстивої втіхи. Та коли почали надходити звістки про наказ генерала Лі, який суворо заборонив займати приватну власність пенсильванців, і оголосив, що мародерство каратиметься смертю, а військо оплачуватиме все реквізоване майно, репутація генерала не підупала тільки завдяки його величезному авторитетові не дозволяти хлопцям скористатися тим добром, від якого тріщать склади у цьому багатющому штаті. Що це собі думає генерал Лі? І це коли наші солдати голодні, роззуті, обдерті і коней? Поспіхом написаний лист Дарсі Міда, якого одержав доктор Мід, був тільки першою безпосередньою інформацією, що потрапила на Атланту на початку липня. Його передавали з рук до рук, і обурення городян дедалі дущало. «Тату, чи не міг би дістати мені чобіт? Я вже два тижні ходжу босоніж і не маю надії роздобутись на взуття. Якби в мене не такий великий розмір, я б міг стягти чоботу з убитого янки, як то роблять інші хлопці. Але мені не трапився жоден янки, щоб його чоботи були на мою ногу. Тільки як дістанеш, не йшли поштою, бо дорогою вкрадуть, і я не дивуватимусь цьому. Краще посади Філа на поїзд і нехай він привезе». Я скоро напишу вам, де ми будемо. Поки що я знаю тільки те, що ми йдемо маршем на північ. Тепер ми у Мірленді, і всі кажуть, що наша дорога до Пенсильванії. Я гадав, тату, що ми відплатимо Янки їхньою ж монетою, але генерал сказав ні, хоч я особисто, хай би мене й розстріляли. Ладен втішитись тим, що пущу з димом котрий з будинок Янки. Сьогодні, тату, ми проходили через таке величезне кукурудзяне поле, якого я ще й не бачив. У нас такої кукурудзи не вирощують. Правду кажучи, ми трохи попаслися на цій кукурудзі, бо були голодні. А як генерал не бачить, то йому не шкодить. Але нестигла кукурудза, не вийшла нам на добре. У всіх хлопців і так пронос, а тут їх і зовсім розвезло. У поході навіть з пораненою ногою не так тяжко, як з проносом. Так і спробуй дістати мені чоботи, тату. Я тепер капітан. А капітан мусить же бути в чоботях. Хай навіть і без нової форми чи еполетів. Але найголовніше все-таки було те, що військо вступило в межі Пенсильванії. Ще одна перемога, і війні кінець. І тоді Дарсі Міт матиме стільки чобіт, скільки схоче. І хлопці померширують додому, і всі знову стануть щасливі. Очі місіс Сміт зайшли слізьми, коли вона уявила свого сина воїна нарешті вдома, куди він повернеться назавжди. 3 липня, однак, запала тиша на телеграфних дротах з півночі і тривала до наступного полудня, коли до штабу в Атланті почали надходити у ривчості і плутані звістки. У Пенсільванії біля містечка під назвою Геттісберг сталася величезна битва, в якій взяли участь усе військо генерала Лі. Новини були непевні і надходили з запізненням бо битва точилася на ворожій території, і депеші спершу одержували в Меріленді, далі передували до Річмонда і лише тоді до Атланти. Напруження зростало, і місто почало повивати страх. Ніщо так не гнітить, як незнання того, що діється насправді. Родини, які не знали, де воюють їхні сини, молили Бога, щоб вони не опинилися в Пенсильванії, а ті, чиї кревні були в одному полку з мідом, Стискували зуби і заявляли, що це для них велика честь брати участь у вирішальній битві, яка завдасть Янки остаточної поразки. У домі тітонький туп три жінки дивилися одна на одну з неприхованою тривогою в очах. Ешлі служив у тому самому полку, що й Дарсі. П'ятого числа прийшли лихівістки, але не співний час заходу. Янки захопили Віксберг після тривалої і жорстокої облоги. І тепер практично вся долина Місісіпі від сент луїса до Нового Орлеана опинилася в їхніх руках. Територія конфедерації була розтята навпіл. Іншої пори ця прикра новина викликала б в Атланті паніку і Лемент. Але тепер мало хто думав про Віксберг. На думці в кожного був генерал Лі і Пенсильванія, де тривали тяжкі бої. Втрата Віксберга – це ще не катастрофа, якщо Лі переможе на Сході, бо там Філадельфія, Нью-Йорк, Вашингтон. Якщо захопити ці міста, північ буде паралізована, і це перекриє поразку на Міссісіпі. Звільна тяглися години, і чорна поволока недоброго перечуття зависла над містом. Застуючи пекуче сонце, аж люди здивовано поглядали на небо, не вірячи очам своїм, що воно таке ясне і блакитне, не покрите густими хмарами. Повсюди, на ганках, на хідниках, навіть серед вулиці, збивались де більшим, де меншим гуртом жінки і, переконуючи одна одну, що як новин нема, то це добра новина, силкувались підбадьорити себе і не піддатися з Але зловісні чутки про те, що генерала лів бито і битву програно, що завдано величезних втрат, носилися по всьому притихлому місту, мов знавіснілі від страху кажани. І, хоч ніхто не хотів у це вірити, Цілі юрми людей, охоплених панікою, кидались до середмістя, до редакцій газет і до штабів, спраглі новин, будь-яких новин, хоч би і найгірших. Чималі натовпи купчились на станції, сподіваючись довідатись чого-небудь від новоприбульців на поїздах. Обсідали телеграфну контору та штаби, громадилися перед замкненими дверима газетних редакцій. Люди стояли на диво притихлі, хоч їх дедалі більшало. Ніхто не озивався тільки зрідко чути було чийсь тремтячий, старечий голос. Що нового? Запитання це не викликало відгуку в натовпі, а ще й посилювало прикрутишу, коли у відповідь йому звучало в соте повторюване. Ніяких телеграфічних звісток з півночі, крім того, що бої тривають. Серед людського стовпища все більше було жінок. Одні в колясках над'їхали, інші пішки прийшли. Тиснява зробилася така, що від пилюги, збитої сотнями ніг, важко стало дихати. Жінки мовчали, але їхні бліді і напружені обличчя говорили про мовистіше голосні плачі. У місті ледвичі знайшовся б дім, з якого син, брат, батько, чоловік або коханий не брав би участі у цій битві. І всі були готові почути новину про те, що до них прийшла смерть. На смерть вони чекали, але поразки не чекав ніхто. Відкидалася сама думка про можливість поразки. Їхні близькі, може, навіть ось у цю хвилину помирають на випалених сонцем схилах пенсільванських пагорбів. Лави південців, може, навіть у цю хвилину падають під градом куль, але справа, за яку вони борються, ніколи не може зазнати поразки. Вони можуть гинути тисячами, але, мов ті казкові драконові зуби, постануть з-під землі на їхнє місце тисячі нових вояків у сірих та жовтуватих уніформах і з войовничим кличем на устах ринуть у бій. Звідки вони візьмуться, ніхто не знав. Але кожен знав. Так само певно, як те, що є на небі Господь, який не попустить кривді і несправедливості. Генерал Лі може творити чудеса, і вірджинська армія непереможна. Скарлет, Мелані і Місдріботуб сиділи в колясці з відклінутим верхом перед редакцією щоденного глядача, прикриваючись від сонця парасольками. Руки Скарлет так тремтіли, що парасолька підстрибувала в неї над головою. Кругловида тітонька Туб схвильовано шмигала носом, як той кролик, і тільки Мелані сиділа незрушно мов кам'яна статуя. Лише темні очі її, чим далі збігав час, робилися все округлішими. За дві останні години вона озвалася лише раз, коли дістала з сумочки флакончик нюхальної солі і простягла його тітонці, сказавши при цьому вперше беззвичайної своєї чулості в голосі. «Ось візьміть, тітонько, понюхайте, коли вам стане погано. Але якщо вам справді таки зробиться погано, дядько Пітер сам відвезе вас додому, бо я звідсіля не рушу». Поки не, про... поки не дізнаюся новин. І Скарлет я теж не відпущу від себе. Скарлет і сама не збиралася вертатись, поки не почує про Ешлі. Вона б не зрушила з місця, навіть якби тітонька туп і померла. Десь там Ешлі б'ється на фронті, може й помирає. І тільки тут, біля редакції газети, єдине місце, де можна дізнатися правду». Скарлет розглядалася довкола, виловлюючи в натовп знайомих та сусідів. Он місіс Міц з капелюшком, зсунутим на бакир, тримає по 15-річного Філа. Он сестра Маклюр силкується столити тремтячі губи, щоб не видно було їхніх конячих зубів. Он місіс Елсінг, твердо випростана, мов мати спартанка, тільки сиві кушми, проступаючи з під шиньйону, виказують її внутрішню тривогу. А он де і Фені Елсінг, бліда, мов привид. Не може бути, щоб Фенні так переживала за свого брата Г'ю. Невже в неї на фронті кавалер, про якого ніхто не знає? Місіс Мерівезер сидить у своїй колясці, заспокійливо погладжуючи долоню Мейбл. У тої так віддимається живіт, хоч вона й прикриває його шаллю, що вже соромно і на люди витикатись. Та й чого їй так не покоїтесь? Ніхто не чув, що плуізіанські частини перекинули до Пенсильванії. Її волохатий заувчик. Зараз, мабуть, у цілковитій безпеці в Річмонді. По натовпи люди заворушилися, розступаючись, і до коляски тітоньки туп обережно спрямував свого коня Ред Батлер. скарлет промайнуло. А він такий зух, коли з'являється тут у цій порі, адже юрба може роздерти його на шматки хоча б за те, що він не в армії. Коли Ред наблизився, вона подумала, що й сама першою б це зробила. Як у нього вистачає нахабства бути таким пещеним і ситим, верхи на породистому коні, в начищених доблиску чоботях, в елегантному білому полотняному костюмі, з дорогою сигарою в роті, коли Ешлі і решта хлопців, босі й голодні, упріваючи на спеці, знемагаючи від хвороб, б'ються на фронті з янки. З натовпу час кидали на нього люті погляди, поки він повільно протискався вперед. Старші чоловіки бурчали щось собі під носа, а місіс Марій що ніколи не знала стриму, ледь підвелася з сидіння і сказала голосно «Спекулянт!» якомога якомоговідливішим і образливішим тоном. Ред Батлер, однак, ні на кого не зважав, а під'їхавши ближче, скинув бриля, коли вітався з тітонькою тупи Меллі, тоді об'їхав коляску, нахилився до скарлет і прошепотів майже їй на вухо. «Чи не здається вам, що саме час доктору Віміду виголосити свою знамениту промову про перемогу, яка сидить, мов орел, на флагштоках наших стягів. Нерви у Скарлет були напружені до краю. Вона рвучко обернулась до нього і була б очепилась, як дика кішка, коли б він не стримав її жестом. «Я приїхав сповістити вам, дами», – заявив він голос, – «що я був у штабі і дізнався про надходження перших списків убитих і поранених». Серед тих, хто стояв близько і розчув його слова, прокотився гул, передавшись далі у натовп. Люди вже обертались, готові рушити до штабу на вулицю Вайтхол. «Стривайте!» – стримав їх Батлер, випростуючись на сідлі і простягаючи руку. «Списки передано обом газетам, і їх уже друкують, тож почекайте на місці». «Ох, капітане Батлер!» – скрикнула Меллі, звертаючись до нього зі злізьми на очах. Як це добре з вашого боку, що ви приїхали повідомити нас? Але коли ж ви списки? Це може бути кожної хвилини, пані. Списки до редакції передано з півгодини тому. Черговий майор не хотів нічого оголошувати, поки їх не надрукують. Він боявся, щоб тлум не розніс редакції. Та ось уже, дивіться. Бічне вікно в газетній конторі розчинилося. І вистромилася чиясь рука з пакою, вимазаних свіжою фарбою, Довгих вузьких гранок, на яких густо засіялись рядки імен. Люди виривали списки одневодного з рук. Хто вхопив, силкувався відійти вбік, щоб прочитати, а хто був ззаду, пхався наперед і кричав Пропустіть. Ануно, потримай. коротко мовив ред, зіскакуючи на землю і кидаючи поводи дядькові Пітеру. Його широкі плечі проступали над юрбою, коли він рушив до вікна, рішуче розпихаючи всіх. За якусь хвильку він повернувся, несучи в руці з півдесятка відбитків. Один він простяг Мелані, а інші припали дамам з сусідніх повозів – місіс Мід, Мерівезер, Елсінг, сестра Маклюр. «Та швидше, Меллі!» – задихаючись від нетерплячки, Скарлет не в силі була себе стримати, коли побачила, що у зовиці трісуться руки, і вона й рядка не може прочитати. «Візьми ти!» – прошепотіла Меллі, і Скарлет – Вихопила аркушик у неї з рук. Літера Ви. Де тут на ви? Ага, ось де тільки тут розмазано фарбу. Вайт, прочитала вона, і голос її зірвався. Вілкенс, він, забулон. Ой, Мелі, його тут нема, його нема в списку. Ой, ради бога, тітонько, Меллі, подай їй сіль. Підтримай її, Меллі. Меллі в сльозах від щастя підхопила міступ, що закинула голову назад і підсунула нюхальну сіль'ю під ніс. Скарлет підпирала пухкеньку стару панну з другого боку, а серце її співало від радості. «Ешлі живий, його навіть не поранено! Який милостивий Бог, що зберіг йому життя! Який?» Раптом вона почула тихий зойк і, обернувшись, побачила, як Фенні Елсінг схилилася головою матері на груди, а папірець випав неї з руки, і, як у місіс Елсінг, тремтіли тонкі губи, коли вона... Пригортала до себе дочку і неголосно наказувала Кучерові – «Додому, швидко!». Скарлет кинула блискавичний погляд на списку. Г'ю, Елсінга там не було. Отже, Фені мала кавалера, і це він загинув. Натовп співчутливо розступився перед коляскою Елсінгів, услід за якою рушив маленький плетений візок сестер Маклюр. Вішки тримала в руках міс Фейс Маклюр. Обличчя її було непорушне, мов скеля а губи так міцно стулені, що вперше не стало видно зубів. Поряд сиділа мертвотна бліда і випростана місгоуб, судомно вхопившись за сестрину спідницю. Вони виглядали, як зовсім старі жінки. Їхній менший брат Далас був улюбленцем обох сестер. Тепер його не стало, і обидві дівчини лишилися самі одні на всьому білому світі. «Меллі! Меллі!» – враду закричала Мейбл. «Рене, живий! І Ешлі теж! Ох, слава Богові!» Шаль злетіла у неї з плечей, виставивши на видноту її розбухлий живіт. Але зараз ні вона сама, ні її мати не звертали на це уваги. «Ой, місіс Мід!» Рене... Голос у неї раптом зірвався. «Меллі, глянь! Місіс Мід, що з вами? Що, Дарсі?» Місіс Мід сиділа, втупившись долі, і не озвалася, коли до неї звернулись. Але з обличчя малого Філа поруч можна було все прочитати, як з розгорнутої книжки. «Ну, заспокойся, мамо!» – бурмотів він безпорадно. Місі Сміт підвела голову і перехопила погляд Мелані. «Йому вже не треба, Чобіт», – сказала вона. «Ох, дорогенька моя!» – скрикнула Меллі, схлипуючи. Вона схилила голову тітеньки туп на плече Скарлет, вискочила з коляски і підбігла до лікаревої дружини. Але ж у тебе лишився я, мамо, сказав Філ, незграбно силкуючись заспокоїти білу, як полотно матір. І якби ти мене відпустила, я перебив би всіх янки. Місіс Сміт щосили стисла сина за плече, немов даючи знаки, що нізащо його не відпустить, і скрикнула здушеним голосом Ні. Філе, перестань бо, ситнула Мелані, сідаючи в коляску до місіс Сміт і притискаючи її до грудей. «Ти думаєш, мамі твоїй полегшає, коли й другого сина в неї вб'ють. Щоб отак по-дурному втішати, швидше вези нас додому». Коли Філ взяв вішки, вона обернулася до скарлет. «Як от везеш тітоньку, приїдь до місіс Сміт, а ви, капітане Батлер, зможете сповістити доктора Міда, він у шпиталі». Коляска рушила через натовп, де людей уже значно поменшало. Декотрі жінки плакали з радості, але більшість стояли, мов отетерівши, неспроможні ще усвідомити, який важкий удар упав на них. Скарлетт схилилася над списком з розмазаними літерами і хутко пробігла його очима, чи нема там знайомих прізвищ. Тепер, упевнившись, що Ешлі живий, вона могла подумати і про інших. Який же довгий список! Які тяжкі втрати для Атланти і для всієї Джорджії! Боже, милостивий! Калверт Рейфорд, лейтенант! Рейф! Раптом їй пригадався той бозна, як далекий день, коли вони вдвох надумали втекти з дому, але присмарком вернулися назад, бо зголодніли і злякалися темряви. Фонтейн, Джозеф Керядовий, Малий Вариво Джо, а щойно народила дитину. Манрола, Фаєт, Капітан. Цей лав був заручений з Кетлін Калверх. Бідна Кетлін, вона зразу двох втратила, брата нареченого а в селі ще й більша втрата – брати чоловік. Ні, це просто моторошно. Скарлет аж страшнувато було читати далі. Тітонька тупу усім тягарем спала на плечі і безупинно зітхала, тож вона, не дуже церемонячись, відсторонила стару в куток коляски, а сама знов заглибилася в список. Та що це? Не може бути. Тричі прізвища Тарлтон у списку. Мабуть, рукару поспіху помилково набрав те саме прізвище. Але ні. Ось же й імена – Тарлтон Брентон – лейтенант, Тарлтон Стюарт – капрал, Тарлтон Томас – рядовий. А Бойд загинув ще в перший рік війни, поховано його десь у Вірджинії. Усіх чотирьох Тартонів скосило. І Тома, і цибатих шибайго визнят, цих базік з їхніми невгавними витівками, і Бойда, незрівнянного танцюриста з язиком гострим як бритва. Ні, далі читати не змога. Їй прикро було бачити в цьому реєстрі імена ще інших хлопців, з якими вона разом виростала, з якими танцювала, загравала, цілувалася. Вона хотіла б заплакати, щоб якось послабити стиск цих залізних пазурів, що вп'ялися їй у горло. «Прийміть моє співчуття, Скарлет», – озвався Ред. Вона підбила на нього погляд. Їй зовсім вилетіло з голови, що він ще тут. «Чи багато ваших знайомих?» Вона кивнула і насиву спробувала заговорити. «Майже у кожній сім'ї в окрузі хтось загинув. І всі, і всі троє братів Тартонів. Його обличчя було спокійне, мало не похмуре і без насмішкуватості в очах. «Але це ще не кінець», – сказав він. «Це тільки перші списки, і вони неповні. Завтра прийдуть довші». Він притишив голос, – щоб нечутно було в інших екіпажах поруч. Генерал Лі, здається, програв битву з Карлет. У штабі гадають, що він відступив до Меріленду. Вона звела на нього переляканий погляд. Але страх її спричинила не поразка лі. Довші списки загиблих і поранених прийдуть завтра, завтра. Вона й не подумала про завтра, щаслива тим, що імені Ешлі не було в сьогоднішньому списку. Завтра. Та ж, можливо, він уже цю хвилину не живий, а вона цього не знатиме до завтра, то ще й цілий тиждень. Ой, Рета, і навіщо взагалі ці війни? Краще хай би Янки відкупили собі негрів, або ми задарма їх віддали їм, аніж маємо таке терпіти. Тут не йдеться про негрів, Скарлет. Негри – це тільки привід. Війни завжди будуть, бо чоловіки люблять воювати. Жінки – ці не люблять воїн. А от чоловікам війни любі навіть більше за жінок. Знайомий усміх знову скривив його уста і поважність зникла з обличчя. Він злегка підніс свого широкого бриля. На все добре. Я спробую знати доктора Міда. Здається, зараз він буде не встані оцінити всю іронію долі, що саме я принесу йому звістку про загибель сина. Але згодом гадаю, йому буде ненависнена віддумка, що про смерть свого сина героя він почув з уст спекулянта. Скарлетт уклала місту по ліжко, приготувала їй грогу, доручила прісі й куховарці доглядати стору, а сама подалась до будинку мідів. Господиня була на горі разом з Філом, чекаючи на повернення чоловіка. А Мелані сиділа у вітальні, де тихенько перемовлялася з кількома сусідами, що прийшли висловити своє співчуття. Озброївшись голкою і ножицями, вона заходилася перешивати для місіс Мід жалобну сукню, позичену в місіс Елсінг. На весь дім. Уже розійшовся гострий запах чорної фарби домашнього виробу. Ця заплакана куховарка у величенькому казані перефарбовувала всі сукні місіс Сміт. «Як вона?» – тихо спитала Скарлет. Ані сльозинки не зронила?» – відказала Мелані. «Коли жінка не може плакати, це страшно. Я не розумію, як чоловіки можуть перетерпіти будь-яке лихо і не зронити ні сльозинки. Мабуть, це тому, що вони дужчі й мужніші». Вона каже, що сама поїде до Пенсильванії привезти в тіло. Доктор Мід не зможе, бо на ньому шпиталь. Їй буде страшенно тяжко, а чого б вона філа з собою не взяла? Вона боїться, що раптом він вирветься у неї з рук і піде до війська. Знаєш, він жирослявий, як на свій вік. А тепер уже 16-річних беруть. Сусіди один по одному стали розходитись, не маючи особливої охоти бути свідками того, як лікар прийде додому, і врешті Скарлет з Мелані залишилися самі у вітальні з шитвом в руках. Мелані була сумна, але спокійна, хоч на її шитво час від часу скапувала сльоза. По ній не видно було, щоб вона думала про битву, яка, можливо, й досі триває, і про те, що Ешліб в цю мить може вже й не живий. Пройнята у глибині душі страхом, Скарлет не могла зважитись, чи переказати Ретові слова Мелані заради сумнівної радості потішитися її стражданням, а чи промовчати? Зрештою, вирішила не говорити. Не треба, щоб Мелані подумала, ніби вона надміру тривожиться долею Ешлі. Всіх, у тім числі й Мелані Ступ, настільки поглинули власні переживання цього дня, що вони, дякувати Богові, не помітили нічого дивного в її поведінці. Якийсь час Мелані і Скарлет шили мовчки. Аж це почувся ту підкопит на дворі, і вони, виглянувши з зафіранки, побачили доктора Міда, що скочив з коня. Плечі його були згорблені, голова похилена, сива борідка віялом розпласталась на грудях. Він повільно ввійшов у дім, скинув капелюха, поклав саквояж і, не сказавши ні слова, поцілував Скарлетт Мелані. Потім втомлено рушив сходами на гору. За хвилину спустився з другого поверху філ – Довгоногий, довгорукий, по-бідлітковому Дівчата думали, що хлопець присяде біля них, але він вийшов на передній ганок, сів на верхній сходинці і підпер голову долонею. Меллі зітхнула. Він злоститься, що його не відпускають на фронт бити янки. Йому вже ж 15 років. Ох, Скарлет, я страшенно хотіла б мати такого сина, як він. Щоб його вбили? Тільки й відказала Скарлет, згадавши про Дарсі. Краще мати сина й втратити, аніж не мати зовсім, промовила Мелані й схлипнула. Ти, Скарлет, не можеш цього зрозуміти, бо в тебе є малий вейт, а от я. Ох, Скарлет, я так хочу мати дитину. Ти, мабуть, думаєш, що так прямо не заведено про це говорити, але ж воно правда, та ти і сама знаєш, що кожна жінка цього жадає. Скарлет ледве стримала себе, щоб не пирхнути зневажливо. Якщо така буде Божа воля, і Ешлі має Має загинути, я це витримаю, хоч я радше померла б, якщо його не стане. Але Бог дасть мені силу це витримати. А як пережити, коли він загине, а в мене від нього не залишиться навіть дитини, яку мала б мені втіхою бути в житті? Ох, Скарлет, ти така щаслива, ти хоч втратила Чарлі, але маєш від нього сина. А от якщо Ешлі не стане, у мене нічого не залишиться. Пробач мені, Скарлет, але часом я так заздрю тобі. «Заздріш, мені?» – скрикнула Скарлет, відчувши себе провинною перед Мелані. «Бо у тебе є син, а в мене нема. Часом я навіть починаю вмовляти себе, ніби Вейд, мій син, бо ж це таке жахіття не мати дитини». «Дурниці верзеш!» – кинула Скарлет, який зразу відлягло від серця. Вона зміряла поглядом благеньку постать Мелані і почервоніла її обличчя, схилене над житвом. «Мелані, може, й хоче дітей?» але не з такою статурою, як у неї їх народжувати. На зріст ледь вища за 12-річну дівчинку, вузькі стегна, пласкі груди. Скарлетт бридко було навіть подумати, що Мелані може завагітніти. А за цим виринало безліч інших думок, які й зовсім були нестерпні. Якби Мелані мала дитину від Ешлі, то Скарлетт здалося б, наче її обікрадено. Пробач мені, що я так сказала про Вейда. Ти ж знаєш, я його дуже люблю». Ти не сердишся на мене, ні? Перестань дуріти, тільки і відказала Скарлет. Краще вийди на ганок, заспокой Філа, він он плаче.